Міхаель Енде. Диявольський геніально-алкогольний пунш бажань. Текст читає Сергій Робчук. За 15 хвилин 9. Морець стрибнув на низьку покрівлю понад боковим входом, а звідти видерся на дах. З даху він видряпався на стрімку вежу, оздоблену безліч кам'яних виступів, і перескочив на карнис, притрушений снігом і страшенно слизький. ковзаючи кригою і ризикуючи отот полетіти сторчголов, котик поповз у напрямку дзвіниці, аж тут до нього підлетів ворон. Годі, негайно повертайся, чуєш, ти всі кістки собі потрощиш. Ти ж не надто зграбний, фізкультурою, либонь, жодного разу не займався. Але Морець уперто просувався далі. Гей! розсердився Якоб. Ти хочеш, аби я втратив своє останнє пір'я через хвилювання? Хіба в тебе ані крихти мозку не лишилося? Чи я не казав тобі, що все це дарма? Дзвони занадто важкі навіть для нас обох. Подивимося, заявив котик і попрямував далі. Чим вище він здіймався, тим дуще лютував вітер. Отже, подолавши майже половину шляху, Мурець знагло відчув страшенне знесилення і запаморочення. Далося знаки те, що він довгий час сидів у цебрі з отрутою. Та поза як здаватися йому аж ніяк не хотілось, він спробував був перестрибнути на ринву, оздоблену кам'яною фігурою вишкіреного диявола, але зірвався і почав повільно сповзати. Якби ворон не поквапився схопити його за хвіст, він неодмінно забився б на смерть, адже навіть тренований кіт не пережив би такого падіння, а вайлувати кошеня й поготів. Та на щастя, якоб устиг закинути його на виступ стіни, захищений від крижаного вітру, і морець, здригаючись усім тілом, заповзявся, чим дуж дмухати на лапки, аби трішки зігрітися. Птах усівся поруч. Отже, буркотливо каркнув він. Поговорімо серйозно. Навіть якщо ти зможеш долізти до дзвонів, ну чому я дуже сумніваюся, твої зусилля будуть марними, бо де раз у житті скористайся своїм мозком, приятелю. Уяви собі таку фантастичну картину. Ми таки спромоглися вдарити у дзвони, і наші маєстро та мадам почули цей звук. А вже ж їм стане ясно, що Пунш втратив свою здатність виконувати бажання навпаки. Але мудрували вони виключно за тим, щоби збити нас із пантелику. А коли нас і близько немає, їм взагалі не потрібно перекручувати свої бажання. Можна спокійнісінько виголошувати всі огидні думки і чеклувати, як заманеться. Чи може, ти до півночі повернутися на вілу і встигнути на вечірку? Яким робом, га? Змарнуєш своє життя, ото і все. Жодного сенсу. Проте моря цього майже не слухав, оскільки почувався занадто виснаженим і кволим для таких складних розмірковань. Зрозуміло, було лише одне від того місця, де наразі вони сидять, шлях на гору такий самий довгий, як і додолу. Але йому чомусь дуже кортіло нагору, хоча він іще й не вирішив, варто туди лізти чи ні. Вуса в нього закрижаніли, а од вітру на очі навернулися сльози, одначе він зібрався на силій поліс. Гей! сердито гукнув ворон. Попереджаю, більше я тебе не рятуватиму. Хочу загинути, пнися далі. Я не герой, і твоя впертість мене просто дратує. Прощавай, я полетів. Так чи сяк ти мене не слухаєш. Тож, бувай здоров. На все добре, пане колего. Утім, побачивши, що котик висять у повітрі, зачепившись за ринву, Якоб без вагань майнув до нього крізь штормовий вітер, схопив дзьобом за карк і вже на цілу затягнув на карниз. Огівтомився ж я з тобою. Ростогнав він. Відчуває себе яйцем, що випало із гнізда. І дійсно, виглядав він геть паскудно. Звісно, перебування в отруйному контейнері вплинуло на нього не найкращим чином. А боротьба з холодом, снігом та вітром, водночас із двома рятувальними операціями, доконали вщент. «Осе, не зрушу з місця», – прибулькотів Неборака. «Тут і лишуся. Нехай світ спокійнісінько собі гине. Я більше не можу. Якщо і спробую злетіти, то каменем паду на землю». Він визирнув за край карниза. Долі сяли вогні міста. Дев'ята година рівно. Тепер настав час тиранії вступити у гру. Адже інструкція щодо того, як надати пуншу чарівних властивостей була написана складною відьомською мовою. Попри те, що слова тієї мови здавалися нібито звичайними, людськими, їхнє значення було геть відмінним. Наприклад, хлопчика називали глобусом, дівчинку-діжкою, собаку-ковтком. Пістряви перетворювався на моторний, садок на валізу, а несподівано на тупо. Замість сходити на прогулянку казали луснути, а замість бачити – смикати. Тобто речення хлопчик і дівчинка пішли на прогулянку в садок, і там несподівано побачили пістрявого собаку Відьонською мовою звучало так. Глобуси діжка луснули у валізі, і там тупо смикнули моторний ковток. Тиранія досконало володіла цією мовою, тому й взялася вивчати продовження рецепту. Коли ви майстер мстивий, склепайте клейстерих тивий. З яйця, яке м'яке, похнасте і пухке. А дикій диму роздмухуйте з горлянки, що скочила у сказ спаскуджений ураз. Пампушок напомпуйте і в шапку пошматуйте. Кульгатимуть вони закуті в кавуни. Коли шкупіль упала, що в ночвах геть зібганий багном з кроватки і з вапном, коли крокує корок і лупить з ложки кору, чекає море справ на весь багнистий став, соптимуть в тон сапачки, кусаючи кусачки, а повний полк плащів похромує хрущів. Затужить тяжко дуже, недоленька, не дуже, заплутана в млинцях і ніжних корінцях, занедбана небога і з рога громісткого прочистить димарі, дрімаючи в ніздрі. І далі, далі, далі, всі на кілька метрів, але вам і цього уривочка досить, щоб скласти певне враження. Коли тирання нарешті покінчила з перекладом, домовику загасив усі вогні в лабораторії і розпочався складний магічний процес, упродовж якого з мороку нескінченною чередою вигулькували примари, відштовхували одна одну і знову розчинялись у темряві. Спершу в повітрі заклобочилося сіра хмара, яка невдовзі перетворилася на кістяк собаки а той обернувся на розпечених змій, що покотилися клубком і провалилися крізь підлогу. Потім, шкірячись, моторошно заєржала коняча голова з порожніми щницями. Затим довкола жбана з пуншем закружляли пацюки з людськими обличчями. Повз них на випередки промчали великий блакитний клоп із вершницею-відьмою і жовтий скорпіон, на спині якого сидів чарівник. Казано, звідки на триколісному велосипеді виїхав крихітний робот, і заколов списом кам'яного голуба, внаслідок чого той розсипався на попіл. Якоїсь миті зі стелі посипалися рожеві п'явки, і водночас з'явився пісочний годинник, де пісок сипався з долу нагору. Далі з чорного яйця, завбільшки як людина, вилипилися крихітні чорні руки, і наче павуки розповзлися лабораторією, а за ними випливла полум'яна рибина. Між тим величезний лисий здарувань розтягував свої м'язисті груди на кшталт міхів Баяна а вогняні вихори закручувалися у вирви і з шипінням стискалися до розмірів черв'ячка, після чого їх скльовував примарний дзюк. Уже незабаром примари, котрі змінювали одна одну дедалі швидше, заповзялися пірнати у жбани з напоєм. І щоразу, як видиво шубов стало в рідину, вона клекотила і шипіла, немов вони занурювали розпечене залізо. Чверть на десяту. Урешті-решт шалений вихор закрутився в останнє, пролунав вибух, і пунч бажань спалахнув жовтогорячим. От тоді парад примар закінчився. Домовикусу вімкнув світло. Вони з тіткою почувалися геть виснаженими, і задля відновлення магічних сил їм довелося випити особливе зілля, адже на них чекала остання найважча частина ритуалу. Часних благанно збігав, тож вони не могли дозволити собі перепочити. Тим паче наступний етап слід було проводити в іншому, четвертому вимірі, оскільки у тривимірному часопросторі нашої реальності бракувало належних умов. Відповідно, інструкція щодо виконання цієї частини була складена позаорбітною мовою, розтлумачити яку також можна було виключно в четвертому вимірі, бо в нашому для таких понять просто не існувало відповідностей. Дослівно, текст інструкції був таким. Мордорубакс лютовкрайс, цукель райнуруже, сказофець брак Блодоздайс, бреходрапс нишпуре, кислотруте винограйн, обершталь казишрі, сатонорге вбиводайн, дурбай хруск блажишрі, гнівемон вас Гамертас, хрустотур твайзубенс, камнепідум Розлобтравс, травс, скубенс, бульгуль вовкодлак черевплац, харкогноп капуден, Тортур Кіхтен Шеремдрепац, кровінпорс Розкутен, Піанус Більдіжес, Ригус Гігантуре, Мордорубакс Лютовкрайс, Бредохрапс нешпуре. Звісно, перебуваючи в лабораторії, ані думовикус, ані тиранія не спромоглися розшифрувати цю частину сувою. Як уже було зазначено, аби зрозуміти позаорбітну і спокійно нею розмовляти, їм належало перейти четвертий вимір і, на щастя, Вильзиву у домовику здобре знав, як це зробити. Майте на увазі, четвертий вимір знаходиться не за 30 земель, а саме там, де ви перебуваєте зараз. Просто побачите його вам не до снаги, оскільки ваші очі та вуха для цього не пристосовані. Отож, допоки тітка Тиря розгублено кліпала очима, і набільш приніс маленьку пляшечку вигадливої форми, в якій плескалася безбарвна рідина. На етикетці було зазначено «Потойбічне зілля для подорожей». Цей препарат необхідно використовувати дуже обережно, пояснив він. Тиранія вдячно кивнула. Тепер я бачу, синку, що гроші на твоє навчання були витрачені недарма. Ти й колись робив це раніше? Маю всякий такий досвід, тітонько. Час од часу я здійснюю короткі мандрівки, частково з дослідницькою метою, частково заради задоволення. Тоді рушаймо негайно. Можу попередити тебе дорогенька, що ця справа досить ризикована. А в чому полягає ризик? поцікавилася відьма. Домовикус розтягнув уста в такій посмішці, що їй стало трохи незатишно. «Розумієш, тітонько Тирю, у випадку неправильного дозування ти опинишся зовсім не там, де потрібно. Якщо зілля буде замало, тебе занесе у другий вимір, і ти зразу перетворишся на плаский малюночок. Ані носа, ані спини. Та це не найгірше. Головне, що повернутися звідти до нашого тримірного світу самотужки неможливо. Тож доведеться тобі довічно тинятися двомірною картинкою». А якщо зілля буде забагато, тебе закине до п'ятого, ба навіть до шостого виміру. Настільки заплутаного, що ти вмить забудеш, які частини тіла твої, а які чужі. Та й повернутися тобі вдасться або частково, або з переплутаними кінцівками. Кілька секунд вони низали одне одного очима. Тиранія знала, що небіж досі потребує її допомоги і не здихається, принаймні доти, доки не отримає готовий пунт бажань. Зі свого боку домовику знав, що вона це розуміє. Гаразд, повільно промовила відьма, зловісно всміхнувшись. «Я впевнена, любий, що ти все зробиш правильно. Цілком покладаюся на твій егоїзм, хлопчику мій». Вона рішуче простягнула склянку. Тим часом домовикус накапав у посудну кілька крапель безбарвної рідини, перевірив дозування, і відьма осушила свою порцію, а за нею й він. Замит їхні обриси розпливлися, химерно витягнулися в усі боки і зникли. А у ж бані з холодного вогню – Почала відбуватися якась чуда ся. Дев'ята година двадцять хвилин. Гей, хіба ж не красунчик? каркнув ворон. Такого красення ще пошукати. Присягаюся, що більше взагалі не думатиму, а коли раптом щось таки подумаю, то решту життя пересуватимусь виключно пішки. От роздумів самі неприємності. Нічого, крім неприємностей. Проте його приятеля ця проблема ані трішки не переймала, адже в той час він мав інший клопіт, витирався стіною дедалі вище, наближаючись до похилого даку дзвінниці. А він долізе, буркнув Якоб, присягаюся своїм останнім пір'ям долізе. Зібравшись на силі, він полетів-був за котом, та, оскільки того поглинула суцільна темрява, сів на голову кам'яному янголові із сурмою страшного суду, роззирнувся і гукнув. «Морріце! О, де ти?» «Аня Чечірк», охоплений панікою, ворон зарепетував. «Навіть якщо ти дістанешся тих дзвонів, лицар Рюмізинчику, ти... навіть якщо ми вдвох зможемо вдарити в них, це не означає, що все вийде. Це безнадійно, бо ми... Бо якщо вони озвуться, вийде не новорічний звін, а звичайнісінький звук. Звідки нам знати, як дзвони лунають опівночі? Відповів йому лише вітер, гучним і пронизливим свистом. Гей, котику, ти ще живий чи вже зірвався? заверещавши духу, якоб, стиснувши пазурами янгольську маківку. На коротку мить йому здалося, буцімто десь угорі пролунало слабке жалісне нявкання, тож він помчав на примарний звук кілька разів перекрутившись у повітрі. Між тим котик, несподівано для самого себе, вже дістався найвищого склипінчастого вікна, крізь яке можна було потрапити до вежі, а потім знагла відчув нездолану слабкість і сторч голов полетів усередину дзвінниці. Гепнувшись на кам'яну долівку, він опинився просто під дерев'яними сволоками, на яких висіли дзвони, і лежав нерухомо доти, доки Якоб не помітив його. «Морріце, ти помер!» – закарка ворон – шпиняючи приятеля дзьобом, той не вирухнувся. Тоді птах понурив голову і затримтів усім тілом. Мушу зізнатися, любе друже», – тихо урочисто промовив він, «що хай великим розумом ти й не відрізнявся, а все одно виявив себе героєм. Якби твої пращури були аристократами, вони пишались би тобою». Аж тут в очах у нього потемніло, і він упав поруч із котом. Невдовзі їх обох накрила біла ковдра, оскільки вітер – Продовжуючи лютувати, несамовито ж бурляв сніг у вікно. А дзвони, що близько-близенько висіли на потемнілих сволоках, мовчки очікували Нового року, аби привітати його своїми могутніми голосами. Пів на десяту. Пунш вирував у жбані, наче вода у пральній машині, і мерехтів яскравими вогниками буцімто в ньому плавали золоті рибки. Повернувшись із четвертого виміру, домовикусі тиранія попадали на стільці геть знесилені. Їм неймовірно кортіло, бодай трішки, перепочити, але це було надто ризиковано, тому вони просто мовчки втупились у жбан. Загалом пунч був уже майже готовий, проте за кілька хвилин до завершення диявольського ритуалу чаклони мали впоратися з ще одним непростим завданням – нічого не робленням. Згідно з останнім пунктом інструкції, їм слід було просто очікувати, доки рідина припинить вирувати і в жодному разі ні про що не питати, навіть подумки. Адже будь-яке запитання, чи все вийшло, на що я це роблю, чи є в цьому сенс, що станеться, тощо, містить сумнів. А сумніватися в останні хвилини чародійства аж ніяк не можна. Так само, як і розмірковувати, чому не дозволяється ставити запитання. Доки рідина не стане ясною та прозорою, пунш реагуватиме і на думки, і на почуття. Найменший сумнів може призвести до того, що зілля вибухне, наче атомна бомба, і тоді зникнуть не лише чекун із відьмою, а й увесь квартал міста вкупі з вілою страхіття. Таж немає нічого важчого, ніж не думати про те, про що не можна думати. От, наприклад, хто з нічів'я розмірковуватиме про кенгуру? А вже ж ніхто. Та якщо комусь сказати, що наступні п'ять хвилин про кенгуру згадувати не дозволяється, то він лише про кенгуру і думатиме. Єдиний спосіб із цим боротися – зосередитися на чомусь іншому, байдуже да на чому. Тож домовику усі тирання, сиділи з витріщеними баньками і чимдуш намагалися не думати про питання. Черівник, приміром, бубонів віршики, які вивчив ще тоді, коли відвідував дитячу пустелю. Дитяча пустеля у злих магів – це те саме, що дитячий садочок у звичайних людей. Як крихітна огидна свинка, смердюча і тлоста тваринка, ходитиму страшна і дика, допоки виросту велика. Або лапчик на озері жабку піймав, руцями голову її одірвав. І посміхнувся, бо скоїте лихо то неабияка, знаєте, втіха. Або «Гедзя на лузі хлопчина зловив, лапки по одній йому відкрутив. Ну ж, бакомашко, у небо злітай, лихом бешкетника не поминай». А ще він не співав пісеньку, якою його колесала мати. «За малятко дике, татко твій, цабе велике!» Кажаном вночі шугає, кров солодку висисає, «Із людей, із людей, пий, дитинко, пий смачненько, зубки хай ростуть кутенько». Щоб невдовзі, як і тато, ти вже цмулив кров завзято. Трохи тут, трохи там. Тим часом Тиранія Опериха, по вираховувала, наскільки примножився би її теперішній Талер, якби вона поклала його на банківський рахунок під 6% річних. Задля цього вона скористалася відомою всім грошовим чаклунам формулою. К у ступені n дорівнює. К у нульовому ступені, помножене на суму 1 плюс i, і помножене на N. Поступово сума зросла настільки, що їй вистачило би на купівлю кількох земних пуль, а тиранія все продовжувала рахувати, адже до сьогодення їй було ще далеко. Час бігав, одначе пунч не припиняв вирувати. Від отоми бати домовикосове тіло зігнулося догою, перетворившись на знак питання. Та й у тиранії в очах замість топчиків чисел затанцювали нечисленні знаки питань. Думки плуталися, мізки вибухали, Голови йшли обертом. Урешті-решт домовикус не витримав і просто гнав. «Присягаюся кожним клонованим геном. Я більше не можу. В мене всі віршики скінчилися». Тираня перелякано прошепотіла. «А я гид запуталася зі своїм балансом. Схоже-схоже, мені здається. Аж раптом лясь. Небіж шот душі засідив їй по вустах. «Ой, а стривайно!» Вирискнула відьма і дала домовикусу від такого ляпаса, що його окуляри відлетіли в дальній кут лабораторії. Зав'язалася люта бійка, які позазрили б навіть найзапекліші футбольні вболівальники. Лише геть знесилившись, чаклуни припинили той рейвах, гепнулися на підлогу і відсапалися. По тому сіли. Тиранія витерла кров, що юшила з носом, а домовик обережно приклав долоню до сенця під окон. — Нічого особистого, Тирю, — пробурмотів він тисячи пальцем ужбан із рідиною. — Де ви? Скажений вогнений вир за склом нарешті вгамувався. І тепер диявольський геніально-алкогольний пунш бажань спокійно мерехтів усіма барвами веселки. Відма полегшено зіткнула. Вдала була думка з ляпосом, Який же ти кмітливий, синку? А то ж, кивнув домовикус. Тепер небезпека позаду, тож настав час вирішувати, чого ми бажаємо. І ні в чому собі не відмовляйте, як то кажуть. Згодна. Від задоволення тиранія аж очі примружила. Домовикус посміхнувся. Звісно, в нього був свій, Таємний план. І він з утіхою уявляв ту мить, коли тітка про все дізнається.